«Брехня, Московія не Русь, то охрещені русичами у грофінські дикі племена, які давно загубили свою мову і користуються донині солунським діалектом, з церковних книг засвоєним, і хваляться візантійською та голландською символікою». У генерала від подиву підскочили брови. «Голландською?» – перепитав. «А як же? А ваш трикольор украв Петро І?» Двоголового орла подарувала московитам дочка останнього візантійського імператора, жона Івана Третього Софія, палеолог і етнонім Русь, відібраний Петром у нас. Усе в них чуже запосичене, загарбане, мова, земля, геральдика, віра. Їхні культурні діячі і вчені, якщо не ефіопи, шотландці, грузини, німці, то українці, їх найбільше. Одна лише ординська жорстокість яка зародилася ще тоді, коли вони жили племенами білоглазу чуді їхня. Мирон врешті вичерпався, а тоді спокійним тоном заговорив Орест Потурай. У ваших словах, пане Шанкарук, учувається прихований жаль, що ми не запозичили в московитів варварства. На щастя, так не сталося. І ми дивним дивом виходимо з багатолітньої неволі демократичною нацією, а імперська варда сама собою закономірно гине. Ми ж це бачимо нині. Або ось назвали один із видів імперської зброї паразитизм. Та яка ж це зброя, то їхній могильник. А від паразитарства іде невміння господарізувати. Звідси економічна непродуктивність, яка сп чиняє нестечу матеріальних ресурсів, нестача, в свою чергу, наштовхує на подальше завоювання, котрі розширяють імперський простір, його треба захищати. Потурай висловлював свої думки гладко і завчено, видно, нараз доводилося йому їх викладати. Одночас збільшення імперії неминуче стає об'єднавчим чинником для поноволених народів – не вгадав він, їх потенціал невпинно зростає, і тоді імперія, критична маса якої стає заважкою, заламується від дії від центрових сил. Ось вам ланцюгова реакція, закон погибелі всіх без винятку імперії. Наше покоління щасливе, що має можливість бути свідком подібного процесу. Пилип захоплено поглядав на пана Потурая, згідливо похитуючи головою, немов би хотів йому сказати, що якби вмів, такі самі думки висловив би і він і водночас боязко позирав на Юрка, в якого на губах зміїлася щораз глузливіша недобра посмішка. Та не Юркове нині мололося, і він. Мовчав, а сам аж корчився від злоби. Ще тоді, коли вони вдвох витягали з криниці людські останки, Пили бачив у братових очах цю саму зловтіху. Але чого він так перемінився на лиці, коли витягли зв'язані колючим дротом кістяки? Пили врешті втямив, що в цій компанії їм обидвом далі залишатися небезпечно. Ніхто не знає, що може встругнути сп'яніли завоєлівський люмпак». Пилип підвівся, перехрестився, за ним неохоче вставив Юрко. Поки брат молився, він стовбенів з опущеними руками, бо ж був безбожником. Після молитви обидва вийшли за стола, Ганна насторожено пазила за братами очима і, полегшено зітхнувши, що вже прощаються, пішла провести їх за поріг, і коли зачинилися за ними хатні двері, Пилип у сінях схопив Юрка за оборки каптана, розмахнувся і вгатив його кулаком по обличчя, аж кров бризнула. Це тобі за все комуністична жеброто. Ганна на те й словом не обмовилася, лише витерла долоною з пилепового лиця кров, що бризнула з юркового носа, а випроводила братів на подвір'я, а коли вернулася до світлиці, спокійна, ніби нічого не трапилося. Орест потурай правив уже іншу бесіду. «А я давно чував про вас, пане Шенкарук. До Діаспори надходили ваші історичні романи, і про них досить високо висловлювалися читачі. Проте до моїх рук жодна книжка не потрапила. Сподіваюся, що ви вгамуєте мою літературну спрагу. Я уважно прочитаю. Хоча апріорі, мушу сказати, не вірю, даруйте мені у справжню вартість підсовєцького конформійського мистецтва. Більшовики заслонили перед письменниками справжній ідеал – а чи можна творити літературу без бачення ідеалу?» Мирон неприізно поглянув на Потурая і мало не вихопилися йому з уст. «А де ви були, пане окружний провідник СБ, коли ми мусили підписувати контракт із власним сумлінням, щоб тільки утримуватися на плаву і не потонути у Саудепівському багні? А ви ж покинули свій край, який загибав, щоб самому вижити?» Та не сказав цього і не мов би аж засоромився таких думок, бо хіба краще було б, якби всі загинули на рідній землі?